Чайки ніколи не відважувалися залітати в глиб пустельного узбережжя. Цю вільну нішу займали скалбі – птахи з родини Воронових. Хоч ворони так руки першими відриклися б від таких родичів і ніколи не згадували би про них у нормальному товаристві. Скалбі майже ніколи не літали, рухаючись під стрипом і хитаючись, мов на підпитку. Їхні характерні верески могли викликати у випадкових свідків асоціації з розводом системи травлення. Вони були схожі на птахів, яким довелося зануритися з головою в нафтову пляму на поверхні моря. Ніхто не бажав їсти скалбі, за винятком інших скалбі. А от самі скалбі харчувалися такими речами, які могли викликати болю воду навіть у стерв'ятників. Скаубі з'їли б навіть це стерв'ятників. Скаубі їли все, що завгодно. Один такий скаубі просувався бочком цього погідного ранку пісочком, по якому вистрибували блохи. Безцільно дзьобаючи все на світі в надії, що рінь і шматочки деревини стали за ніч їстівними. Скаубі знали з досвіду, що практично будь-що стає їстівним, якщо лежатиме достатньо довго. Цей птах підступив до якогось пагорба на лінії припливу і непевно штуркнув його дзьобом. Пагорб застогнав. Скаубі вапливу відстрибнув і звернув свою увагу на невеличку кулеподібну каменюку, що лежала за тим пагорбом. Він був доволі впевнений, що вчора тут не було ні тієї каменюки, ні пагорба. Про всяк випадок він її також дзьобнув. З каменюки вистромилася голівка і огризнулася. Вали звідси, паскуда Содомська. Скалбі знову відсахнувся, а тоді продемонструвавши біг під стрибом, що для будь-якого скалбі вважалося практично польотом, заскочив на купу вибіленого підсомцем плавнику. Справи були непогані. Якщо ця каменюка була живою, то рано чи пізно вона стане мертвою. Великий господь Ом почала повдобрути і почав штуркати його голову панцирем, аж поки той застогнав. «Вставай, хлопче! Прокинься і співай! Гобзі з миком! Всі на берег!» Брутта розплющив око. «Що сталося?» – запитав він. «Ти живий! Ось що сталося!» – пояснив Ом. «Життя схоже на морське узбережжя», – пригадав він. Після чого береш і помираєш. Брута став навколішки. Бувають узбережжя пляжі, яким бракує хіба що барвистих парасольок. Бувають узбережжя, що свідчить про велич моря. Але це узбережжя було не таке. Це було просто оголена безплідна смуга, де земля сходилася з океаном. На лінії припливу громадилися вибілені сонцем і вітром купи плавнику. Повітря повнилося дзищанням крихітних огидних комашок. Сморінь свідчив про те, що вже давно щось гнило там, куди навіть скалбі не змогли дістатися. Нічого приємного не було на цьому узбережжі. Ох, боже мій! Краще, ніж потенути, підбадьорив його ом. Я не певний, бруд розвернувся довкола. «А чи є тут питна вода?» «Сумніваюся!» – відповів Ом. «О, Сорі, у главі 5 вірш третій каже, що ти видобував живу воду в сухій пустелі!» – нагадав Брута. «Це була з його боку художня вільність!» – пояснив Ом. «Ти навіть на це не здатний!» «Ні!» – Брута знову оглянув пустелю. За нагромадженими купами плавнику й кількома клаптиками пожухої трави, що висихала, навіть не встигаючи вирости, простягалися до обрію дюни. В якому керунку омніє? поцікавився він. Нащо нам здалося та Омніє? буркнув Ом. Брудта пильно придивився до черепахи, а тоді підійняв її з землі. Здається, вона там, припустив він. Ом стямно задригав лапами. Чому ти так хочеш пертися в ту омнію? Здивувався він. Я не хочу, озвався Брута. Але однак піду туди. Сонце висіло високо над узбережжям. Хоч може й ні. Брута тепер знав багато чого про сонце. Свої протікали, заповнюючи його голову знаннями. Ефепців дуже цікавила астрономія. Експоетій довів, що діаметр диска дорівнює 10 тисячам миль. Фебрій, розтававши на світанку по всій країні рабів, що швидко реагують і мають гучні голоси, довів, що світу розповсюджується приблизно з такою самою швидкістю, що і звук. А дедактил зробив із цього всього висновок, що в такому випадку для того, щоб подолати відстань між слонами, Сонцю необхідно щодня пересуватися на своїй орбіті на 35 тисяч миль. Або, іншими словами, рухатися вдвічі швидше власного світла. А це означало, що здебільшого можна бачити лише те місце, де Сонце перебувало, за винятком тих моментів, коли воно двічі на день наздоганяє саме себе. А отже сонце було по суті швидшою за світло частинкою тахіоном, або, як казав Дидактелос, просто гандоном. Бой й далі спекотно завмерле море, здавалося, вже починає парувати. Бруталет ледве ноги, нависаючи над єдиним клаптиком тіні впродовж наступних сотень миль. Навіть он припинив свої нарікання було занадто гаряче. Вряди години годи піністі хвилі прибої викочували на берег дерев'яні уламки. Попереду мерехтіло понад піском повітря. Брута зауважив там посередині якусь брудну пляму. Він наближався, без особливих емоцій розглядаючи її, а в голові в нього не виникало жодних думок. Ця пляма була просто певним орієнтиром у світі помаранчевої спекоти. Що то збільшувалося, то зменшувалося у тремтливому серпанку. А з близька вона виявилася Ворбісом. Минуло чимало часу, поки ця думка просочилася у брутову свідомість. Ворбіс без мантії її зірвал лише в спідній білизні, з якої стирчать цвяхи, кров на одній нозі, роздряпаній камінням, Ворбіс. Ворвіс Брута опустився навколішки Десь із лінії припливу каркнув скалбі. Він ще живий Спромігся видушити з себе Брута Жаль, буркнув Ом Нам треба щось зробити з ним Справді? Ну то знайди якийсь камінь і проломи йому голову Порадив Ом Ми не можемо ось так тут його залишити «Запросто!» «Ні!» Брута запхав руку під діакона і спробував його підійняти. На його притуплений подив Ворбіс майже нічого не важив. Тіло, яке зазвичай приховувала діаконова мантія, бо було худюще, кістки та шкіра. Брута міг би переламати його голими руками. «А що ж я?» – заскиглив Ом. Брута закинув Ворбіса собі на плече. — Ти маєш чотири лапи, — відрізав він. — Я твій господь! — Так, я знаю, — Брута пошкандибав далі узбережжям. — І що ти з ним зробиш? — Занесу вовнію, — прохрипів Брута. Люди повинні знати, що він накоїв. — Ти з божеволів! — З божеволів! «Гадаю, що зможеш дотягнути його аж до Омні?» «Не знаю. Спробую». «Ти... Ти...» – Ом угатив лапою по піску. «У світі мільйони людей, а мені трапився ти! Придурок! Дурень!» Брута віддалявся, перетворюючись у хиткий й мулистий силует. «Це все!» – репетував Ом. «Ти мені не потрібен!» «Гадаєш, я без тебе пропаду? обідуся без тебе! Знайду собі іншого віруючого, без жодних проблем!» Брута зник у далині. «І не збираюся за тобою бігати!» – ламентував Ом. Брута дивився, як пересуваються його ноги, одна поперед другої. Він уже не годен був думати. В його розпечених мізках снували якісь безладні образи і фрагменти спогадів. Сни – такі собі картинки в голові. Кокс присвятивним цілий сувій. Забобонні люди вважали їх посланнями Бога, хоч насправді їх творив сам мозок, щоночі сортуючи і класифікуючи здобутий у день досвід. Брута ніколи не бачив снів, тож інколи ставалися, провали в пам'яті, поки мозк був зайнятий сортуванням. Він посортував усі книжки, і тепер Брута знав, не навчаючись. Такі оце сни. Бог. Богу потрібні люди. Віра була поживою богів. Але ще їм потрібна форма. Боги ставали такими, якими їх уявляли люди. Ось чому богиня мудрості тримала на руках пінгвіна. Це могло статися з будь-яким божеством. Хоч мало би бути сова. Усі це знали. Але якийсь поганий скульптор, якому хтось розповів, яка на вигляд сова, але який ніколи її сам не бачив, спотворив статую. Але тоді вже втручається віра, і ось уже богина мудрості з'являється скрізь із птахою, що постійно носить фрак і смердить рибою. От як желе набирає форму глечика, так і богові надається відповідна форма. Боги нерідко стають ніби вашим батьком, стверджував Абраксис Агностик. Стають великими бороданнями в небі, бо коли вам було три рочки, саме таким був ваш батько. Абракса, звичайно, вижив. Ця думка чітко і виразно виникла в тій частині мозку, яку Брута й досі міг вважати своєю. Боги не мали нічого проти атеїстів. Якщо тільки вони були полки, затяті, незламні атеїсти на кшталт симонії, які ціле своє життя присвячували зневірі, ціле життя ненавиділи богів за те, що ті не існують. Цей тип атеїзму був непохитний, мов скеля. Це була майже віра. Пісок – це те, з чого складається пустеля. Кам'янисті кристалики, з яких виліплені дюни, Горноцорцький твердив, що пісок – це те, що залишилося від старих потріпаних гір, але і Рексій виявив, що пісковик – це камінь, що утворився із спрісованого піску, а отже саме піщинки були прародичами гір. Маленькі піщинки-кристалики. Усі разом вони збільшуються, зростають. Бруто навіть не збагнув, що перестав падати і тепер просто спокійно лежав. Пішов нафіг! Скаубі не звернув на це жодної уваги. Ситуація ставала цікавою. Перед ним відкривалася нагода дослідити небачені досі піщані обшири, а також перспектива, навіть упевненість, у тому, що врешті решт його очікує непогана трапеза. Він зручно вмостився на панцирі Ома. Он незграбно рухався піском, вряди годи зупиняючись, щоб висварити непроханого пасажира. Брута йшов у цьому керунку. Але попереду стирчало нагромадження скель, що простягалося до самої кромки води, мов острівці, у морі. Брута ніяк не зміг би видряпатися на ці каменюки. Сліди на піску свідчили, що він повернув і рушив у глиб пустелі. Ідиот! Ом мусив докладати величезних зусиль, щоб вилізти на дюну і не зісковзнути знову вниз, для чого якомога глибше запихав у пісок лапи. У протилежному схилі дюни сліди перетворилися у довгий жолоб, де Брута, мабуть, упав. Ом увібрав лапи і ковзнув донизу, мов на санчатах. Сліди знову повернули. Брута, очевидно, подумав, що обійде наступну дюну і опиниться по той бік скелястого виступу. Он був знайомий з пустелями і знав, що подібними логічними висновками намагалися скористатися тисячі вибілених під сонцем і загублених назавжди скелетів. Хай там як, але він поплентався далі вздовж цих слідів, вдячний за короткочасну тінь від дюни, за якою сховалося сонце. Обійшов дюну, і справді сліди незграбної грабною змійкою піднімалися вгору схилом, відхиляючись десь на 90 градусів від потрібного керунку. Гарантована ситуація. В пустелях завжди таке стається. Вони наділені власним центром тяжіння. Засмоктують вас у саму серцевину. Брута волочився далі, ледве втримуючи Ворбіса ослабленою рукою. Він не наважувався зупинятися, інакше його знову відлупцює бабуся. А ще постійно виникав у видіннях наставник Нумрот. «Ти мене справді розчаровуєш, Бруто, га? Хочу води!» «Води!» – повторив Нумрод. «Довірся великому господові!» Бруто зосередився. Нумрод зник. Великому господові, перепитав він, десь мала таки бути тінь, пустеля не може тягнутися вічно. Сонце швидко сідало. Ом знав, що пісок якийсь час ще випромінюватиме тепло, яке зберігатиметься в черепашому панцирі. Але це триватиме недовго і зміниться гнітючою пустельною ніччю. Коли вже почали з'являтися зорі, він нарешті знайшов бруту. Ворбіс лежав неподалік. Он наблизився до брутового вуха. Гей! Hey! Жодного звуку, жодного поруху. Омов легенько штурхнув бруту по голові, а тоді подивився на його потріскані губи. Почув за спиною клацання дзьоба. Скаубі досліджував брутові пальці ніг, але був змушений відволіктися від цього заняття, коли на його лапі зімкнулися черепащі щелепи. я а а, а а, а, а, а Скаубі відригнув від несподіванки і спробував відлетіти, але йому заважала черепага, що рішуче вп'ялася в його лапу. Оба проволокло ще пару футів по піску, і аж тоді він нарешті відпустив птаха. Він спробував сплюнути, але черепаша Чапащека не пристосована для таких речей. «Ненавиджу птахів! Усіх!» – повідомив він нічному повітрю. Скаубі до Кірула спостерігав за ним з вершечка дюни. Він настовбурчив жменьку свого засмальцьованого пір'я з таким виглядом, ніби був готовий при потребі чекати хоч би цілу ніч. Скільки завгодно. Он знову підповз до брути. Ну, принаймні той ще дихав. Вода. Бог замислився. Витиснути воду зі скелі. Це був один із варіантів. Примусити, щоб вона потекла. Жодних проблем. Йдеться ж лише про молектули і вектори. Вода має природну здатність текти. Треба тільки подбати, щоб вона текла сюди, а не туди. Жодних проблем для Бога в гарному стані. Але як вирішити цю проблему, будучи черепахою? Черепаха наблизилася до підніжжя дюни, а тоді ще кілька хвилин повзала там угору вниз. Врешті-решт обрала відповідне місце і почала там рити. Щось тут не так. Недавно була страшенна спека, а тепер він замерзає. Брута розплющив очі. На нього дивилися сліпучо-білі зорі пустелі. Язик, здавалося, заповнив увесь його рот. Отже, про що йшлося? Вода. Він перевернувся. Спочатку він чув голоси всередині голови, а тепер вони лунали ззовні. Були чутні, але виразні і відунлювали понад освітленим місяцем піском. Кривлячись від болю, він підповз до підніжжя дюни. Там була якась купка, фактично декілька купок. Пригушений голос долинав із однієї з них. Він підповз ближче. У купці була діра. Глибоко з-під землі хтось сипав прокльонами. Слова було важко розібрати, бо вони відбивались від стінок тунелю, але загальний зміст можна було з'ясувати безпомилково. Брута припав до землі і почав спостерігати. За кілька хвилин щось зарухалося в купці, а тоді з діри вигулькнув Ом, захляпаний чимось таким, що Брута міг би назвати багном, якби це не діялося посеред пустелі. А, це ти!» – зронила черепаха. Відірви на клаптик своєї накидки і дай мені!» Брута підкорився у якомусь напівсонному стані. Коперсатися там, унизу!» – сказала черепаха. «Це тобі не якийсь там пікнік, мушу сказати!» Він затиснув щелепом і клапить тканини, обережно позадкував і зник у дірі. Минуло пару хвилин, і він повернувся з тією шматкою. Вона була просякнута водою. Брута почав витускати до рота краплини. Вони смакували багном, піском, якимось дешевим рудим барвником і трохи черепахою, але він був готовий випити цілу бочку цієї рідини. Міг би плавати в басейні, заповненому нею. Він відірвав ще один клаптик накидки для Ома. Коли Ом знову вибрався з діри, Брута стояв на вколішках біля Ворбіса. «Шістнадцять футів оглиб! Шістнадцять клятих футів!» – заволав Ом. «Не витрачай на нього воду! Він ще не здох!» «У нього гарячка!» «Нам і без нього досить халеп!» «Але ми однак маємо доставити його в Омнію!» «Думаєш, ми туди доберемося? Без їжі, без води?» «Але ж ти знайшов воду!» Воду в пустелі. Нічого в цьому чудотворного, відрізав Ом. Звичайний сезон дощів біля узбережжя, раптові повинні. Вані, висохлі русла річок і водоносні пласти в лимоні, додав він. Мені це здається чудом, прохрипів Брута. І хоч ти знаходиш цьому пояснення, це однак залишається чудом. Ну, але харчів тут точно немає. Можеш мені повірити? Зранив Ом. Нема що їсти. І в морі нічого немає. Навіть якщо ми знайдемо це море. Я знаю, що таке пустеля. Нагромадження скель, яке треба обійти. Усе тебе постійно збиває зі шляху. Дюни, які рухаються вночі. Леви. Всілякі інші речі. Боги. «І що ж ти тоді пропонуєш?» – запитав Брута. «Ти ж сам казав, що краще бути живим, аніж мертвим. Хочеш повернутися в Ефеб? Гадаєш, нам зустрінуть із розпростертими обіймами?» Ом промовчав. Брута кивнув йому. «Ну, то принеси більше води!» Подорожувати вночі з Ворбісом на плечі та Омом під пахвою було легше. О цій порі року... У небі світиться серцевинне сяйво, коли магічне поле дізкосвіту постійно розряджається серед вершин центральної гори серце небес. А ще о цій порі року сонце в Ефебії встає над пустелею, а в омні – над морем. Тому слідкуйте, щоб посередні вогні були ліворуч, а захід сонця – за вашою спиною. «Чи ти колись видирався на серце небес?» – запитав Брута. Ом, якого схилила на сон нічна прохолода, прокинувся, здригнувшись. «Га! Там мешкають боги!» «Ну так! Я міг би багато чого про них розповісти!» Похмуро буркнув Ом. «Тобто?» «Корчать із себе чорт зна що! Трикляту еліту!» «То ти там не мешкав?» «Ні!» Там треба було бути якимось громовершцем або що. Мати цілу копу шанувальників, щоб жити, типу, в кончаній заспі. Стати, так би мовити, антропоморфним особленням. Тобто недостатньо просто бути великим господом. Хай там як, але ж це пустеля. І Бруті судилося померти. Мушу сказати тобі відверто, пробурмотів Ом. Сумнівно, що ми взагалі виживемо. Розумієш? Кожнісінький Бог для когось є великим господом. Я ніколи не прагнув аж такої величі. Парочку племен, одне-два міста. Я ж не просив за багато, правда? «Імперія налічує два мільйони душ», – сказав Брута. «Ага, непогано, так?» Почати з якогось пастуха, якому причудилися голоси в голові, і закінчити з двома мільйонами шанувальників. Але ти для них ніколи нічого не зробив, сказав Брута. А що я мав зробити? Ну, наприклад, заборонити їм убивати одне одного, або що. Щось мені таке і в голову не пригадило. Чого б це я мав їм таке говорити? Брута спробував підшукати якийсь привабливіший аргумент з точки зору психології Бога. Ну, якби люди не вбивали одне одного, зростала б кількість віруючих у тебе, припустив він. Щось у цьому є, визнав Ом. Цікавий хід думок, хоче лукавий. Брута мовчки поентався далі. Дюни вкривалися мерехтливою паморозю. «А чи доводилося тобі чути, – запитав він, – про етику?» «Це десь у як Дивнолянді, так?» «Вона дуже цікавила ефепців». «Зазіхали, мабуть, на неї!» «Присвячували їй багато роздумів». «Мабуть, розробляли довготермінову стратегію!» «Хоч я не думаю, що це якась місцина!» Скоріше, вона має стосунок до того, як люди живуть. Що, цілісінький день б'ють байдики, поки всю роботу за них виконують раби? Повір мені, коли ти бачиш, як купа мудаків марною час, базікуючи про істину, красу і найкращий спосіб нападу на етику, можеш спокійно закластися на власні сандалії, що в цей час десятки інших бідолашних мудаків пашуть, як коні виконуючи всю потрібну роботу, тоді як ловежні живуть собі, як... Боги? – закінчив за нього Брута. Запала жахлива тиша. Я збирався сказати королі! – докірово буркнув Ом. Боги тут пасують краще. Королі! – рішуче наполіг Ом. Навіщо взагалі людям потрібні ті боги? – не вгалав Брута. Ой! Та ви мусите мати богів! Павкою переконано сповістив Ом. Але ж саме богам потрібні люди, заперечив Брута. Які б у них вірили. Ти ж сам це казав. Ом завагався. Ну нехай! Буркнув він. Але ж люди мусять у щось вірити, правда? Тобто от звідки береться грім? Грім? Вимовив Брута, а його очі стали невимов би скляними. я не... Він виникає в результаті зіткнення хмар. Після удару блискавки в повітрі утворюється порожнеча. І звук таким чином породжується хмарами, що поспішають заповнити цю порожнечу. І зіштовхуються у суворій відповідності з принципами кумулятивної динаміки. Твій голос кометно звучить, коли ти щось цитуєш! Зауважив Ом. «А що таке кумулятивна динаміка?» «Я не знаю. Словник мені ніхто не показував». «Хай там як, але це просто тломачення», – сказав Ом. «Це не причина!» «Бабуся якось сказала мені, що грім лунає тоді, коли великий господь Ом скидає свої сандалії», – пригадав Брута. «У неї того дня був веселий настрій. Майже посміхалася». «Метафорично – це правильно!» – погодився Ом. «Хоч я нікого не порядкував громами! Розмежування бачу обов'язків! Громи і грози – це парафія того клятого, в мене найбільша кувауда, сліпого і з заспи!» «Здається, ти згадував про сотні богів грози!» – нагадав Брута. «А вже ж! І це все він! Раціоналізація!» Ось пара пламент вирішують об'єднатися, і в кожного є свій бог грози, ясно? І ці боги теж не мов би зливаються в одне ціле. От знаєш, як діляться амеби? Ні. Ну, то це щось схоже, тільки навпаки. Я і далі не розумію, як один бог може бути сотнею інших богів грози. Вони ж усі інакші на вигляд. Фальшиві носи! Що? І різні госи. Наскільки мені відомо, віо є 70 різних кувалт, але не всі про це знають. І те саме з богинями-метерями. Існує тільки одна. Просто в неї купа перук. Ну, а бюстгальтери з підкладкою можуть взагалі творити чудеса. У пустелі панувала цілковита тиша. Зірки, дещо розмиті від висотної вологості, здавалися крихітними нерухомими цяточками. Удалині, над тим місцем, яке церква називала верхнім полюсом, а Брута сприймав не інакше, як осердя, мерехтіло небо. Брута опустив ома на пісок і поклав біля нього ворбіса. Цілковита тиша. Нічого впродовж багатьох миль, крім того, що він приніс із собою. Так, мабуть, почувалися пророки, коли вирушали в пустелю, щоб знайти, хоч би що вони там знаходили, і поспілкуватися з... Хоч би з ким вони там спілкувалися. Він почув дещо невдоволений голос Ома. Люди мусять у щось вірити! Нехай це будуть боги! Бо що, ще залишається? Бруто засміявся. А знаєш, мовив він, я ж здається, ні в що не вірю. Крім мене! Ой, та я знаю, що ти існуєш, заспокоїв його Брута. Він відчув, що йому і справді полегшало. У черепахах щось таке є. Я можу в них повірити. Факт їхнього існування незаперечний. А от із богами в цілому в мене виникають труднощі. Слухай, якщо люди перестануть вірити в богів, «Вони почнуть вірити у все, що завгодно!» – зазначив Ом. «Повірять у паварову кулю того молодика урна! У чорт зна що!» Гм. Mm. Зеленкувата сяйво в небі свідчував про те, що світанок з час сили намагається наздогнати сонце. Ворбіс застогнав. «Не знаю, чому він досі не окуигав», – сказав Брута. «Я не знайшов у нього жодної зламаної кістки». А звідки ти це знаєш? Один із ефебських сувоїв бив присвячений кісткам. Можеш щось для цього зробити? Чого б це? Ти ж бо. Ну так. Якби я мав достатньо сил, міг би мабуть уразити його блискавкою. Я думав, що блискавки – це парафія Іо. Ні, тільки грім. Блискавками можна забавлятися скільки завгодно а на гріб необхідно укладати контракт. Обрій поступово перетворювався на широку золотисту смугу. «А як тоді стосовно дощу?» – запитав Брута. «Або, бодай, хоч чогось корисного!» Під золотистою смугою виникла стрібляста лінія. Бруту зустрічало сонячне світло. «Це було дуже дошкольне зауваження!» – образилася черепаха. З наміром насипати сіль на рано. Швидко світлішалої Брута помітив один із тих скелястих острівців неподалік. Його відшліфовані піском кам'янисті колони не пропонували нічого особливого, крім тіні. Але тінь, якої ніколи не бракувало в глибинах цитаделі, була тут явним дефіцитом. Печери? запитав брута. Змії. Але ж однак печери. Разом із зміями! Отруйними! Вгадай! Безіменний човен потрохи рухався далі, гнаний вітром, що роздував урнову накидку, прилаштовану до щогли, зробленої з залишків каркасу, сфери, зв'язаних до купи ремінцями сандаліїв Симонії. Здається, я знаю, в чому була помилка, сказав урн. Ми просто перевищили швидкість. Перевищили, та ми злетіли над водою, вигукнув Симонія. Потрібен певний регулятор, мовив урн, дряпаючи на борту човна креслення схеми. Щоб відкривати клапан, коли накопичується забагато пари. Думаю, що зможу вирішити проблему парочкою обертових яйцевидних кульок. Смішно, що ти таке кажеш, озвався Дидактиус. «Бо коли я збагнув, що ми злетіли над водою і вибухнула сфера, я виразно відчув, як мої яй...» Ей... «Ця клята штука мало нас не угробила!» – обурився Симонія. «Зате наступна буде кращою!» – Бадьоро пообіцяв урн. Він придивлявся до далекого берега. «Чому б нам не зробити десь тут висадку?» – запропонував він. «На пустельному узбережжі?» перепитав Симонія: "Заради чого? Там нема що їсти, нема що пити і легко заблукати. Вітер нас жене прямісінько до Омні. Це єдиний курс. Зможемо там висісти у передмісті. Я там знаю надійних людей, які знають ще інших людей. Скрізь у Омні є люди, які знають ще когось. І з тих, що вірять у черепаху". «Знаєш, я ніколи не мав на увазі, що люди мають вірити в черепаху!» – засмучено буркнув дедактиус. «Це просто велика черепаха! Вона просто існує! Так ось буває на світі! І думаю, що черепахіна – це начхати!» Мені просто здавалося непоганою ідеєю про це все написати і трохи розтлумачити. Люди цілими ночами стояли насторожі, поки інші переписували книгу, зігнорував його Симонія. А тоді передавали з руку руки. Кожен копіював книгу і передував її далі. Це було схоже на поширення вогню десь під землею. Тобто цих копій є багато, обережно поцікавився Дедактилос. Сотні? Тисячі? Мабуть, вже запізно домовлятися, скажімо, про 5% роялті, запитав Дедактилос з надією, яка проте була недовговічна. Та ні, про це, мабуть, вже й мови не може бути. Ні, вибач, я взагалі запитав. З води вистрибнули декілька летючих рибок, переслідуваних під дельфінами. «Мені таки шкода того молодика брут!» – зітхнув Дедактилос. «Та кому ті жерці потрібні?» – скривився Симонія. «Їх і так розвивлося, як з собак!» «Він зберігав усі наші книги!» – нагадав Урн. Можливо, він залишився на плаву, наповнений усіма тими знаннями, припустив Дедактилос. Та він, однак, був божевільний, пирхнув Симонія. Я сам бачив, як він щось шепотів своїй черепасі. Шкода, що вона теж пропала. Цими черепахами можна гарненько поласувати, зітхнув Дедактилос. Це була не зовсім печера, а радше глибока западина, видовбана незліченими пустельними вітрами і давнину навіть водою. Але й цього було цілком достатньо. Брута опустився навколішки на затвердлу підлогу і підняв над головою камінь. У вухах йому гуділо, а очі були не би присипані піском. Жодної краплі води від учора і жодної крихти їжі вже років сто. Він мусив це зробити. «Вибач!» – пробурмотів він і з розмаху опустив камінь. Змія пильно за ним стежила, але через ранкове заціпленіння не встигло ухилитися. Брута знав, що його сумління відтворюватиме для нього звук цього гидкого хрускоту знову і знову. «Чудово!» – похвалив його Ом. «А тепер здери шкіру і не змирнуй ані краплини соку!» Шкіру теж не викидай. Я не хотів цього робити, пробелькотів Брута. А ти оціни ситуацію з іншого боку, порадив Ом. Адже якби я не застеріг тебе перед тим, як ти заходив у печеру, ти б зараз лежав на землі з ногою завбільшки з шафу. Зроби іншим те, що вони зробили б тобі, тільки швидше. Ця змія навіть не дуже велика, пробурмотів Брута. Ти б зараз коршився тут від невимовного болю, уявляючи все, що міг би зробити ті кляті зміюці, якби дістався до неї першим, сказав Ом. Одним словом, вважай, що це твоя бажання здійснилося, і нічого не давай Ворбісу, додав він. У нього сильна гарячка, постійно щось бурмоче. «Ти справді думаєш, що правоочеред йодуть до Деделі і там тобі повірять?» – здивувався Ом. «Брат Мумрод завжди хвалив мене за чесність», – відповів Брута. Він ударив каменем по стіні печери, щоб загострити його край, а тоді почав боязко білувати змію. «Хай там як, але мені більше нічого не залишалося. Я ж не міг його покинути там на призволяще». «Ще як міг!» – заперечив Ом. – Щоб він помирав у пустелі. – Так, це легко. Набагато легше, ніж не дати йому померти в пустелі. – Ні. – Це що, в тій етиці усі так роблять? – саркастично запитав Ом. – Не знаю, але так роблю я. Безіменний човен погойдувався в невеличкій затоці поміж скель. Над узбережжем здіймалася невисока круча. Симонія спустився з неї туди, де ховалися від вітру філософи. «Я знаю цю місцевість», – сказав він. «Звідси декілька миль до села, в якому живе мій товариш. Нам тільки треба дочекатися ночі». «Чому ти це все робиш?» – здивувався Урн. «Який у цьому сенс?» «А ти колись чув про країну під назвою Істанзія?» – запитав Симонія. Вона була не надто велика. Там не було нічого, що могло б зацікавити інших. Просто місце, де мешкали люди. «Омнія ІІ завоювала 15 років тому», – нагадав Дедактилос. «Саме так, мою країну», – зізнався Симонія. «Я тоді ще був дитиною, але я цього не забуду, як і всі інші». Є багато людей, яким є за що ненавидити церкву. «Але я бачив, як ти стояв біля Ворбіса, сказав Урн. «Я думав, що ти його захищаєш». «Я справді його захищав», – погодився Симонія. «Я не хотів, щоб хтось його вбив раніше, ніж це зроблю я». Дедактил затримтів і щільніше обгорнувся тогою. Сонце застигло посеред мідного купола неба. Бруда дрімав у печері. Ворбі сметався в гарячці у своєму кутку. Ом чекав чогось біля входу до печери. Насторожено чекав. Нажахано. І вони прийшли. Виповзли з під уламків каміння і стріщину в скелях. Шугонули фонтаном з піску. Випорскнули з тремкого б неба. Повітря просякло їхніми голосами, ледь чутними, мов комари не попискування. Ом напружився. Їх мова відрізнялася від мови верховних богів. Її взагалі важко було назвати мовою. Це радше була обмодуляція бажань і потреб, без іменників і лише з окремими дієсловами. Хочемо. Ом відповів. Мій. Їх були тисячі. Він був сильніший, це так. І в нього був віруючий. Але вони вкрили все небо, мов сарана. Жага лилася на нього важким струменем гарячого свинцю. Єдиною перевагою, його єдиною перевагою було те, що боженятам була недоступна концепція спільної праці. Ця розкіш здобувається лише в процесі еволюції». «Хочемо!» «Мій!» Джарготання змінилося скигленням. «Але ви можете забрати того іншого?» – запропонував Ом. «Тупий, жорстокий, закритий, хворий!» «Я знаю, – погодився Ом, – але цей вже мій!» Надприродний крик луною прокотився по пустелі. Усі боженята втекли. Крім одного, Ом зауважив, що те боженятко не раїлося разом із іншими, а поволі витало над якоюсь вибіленою сонцем кісткою. Воно нічого не казало. Ом зосередив на ньому свою увагу. Ти мій. Я знаю, озвалося Боженятко. Воно знало мову, справжню мову богів. Хоч розмовляло так, ніби мусило видобувати кожне слово з глибин з пам'яті. «Хто ти?» – запитав Ом. Боженятко поворушилося. «Колись було місто», – сказала Боженятко. «Не просто місто. Імперія міст». «Я, я, я пам'ятаю, там канали і сади. Було там озеро. Пригадую, на тому озері були плавучі сади». «Я... я... і там були храми, храми, про які можна тільки мріяти. Величні храми-піраміди, що сягали небес. Людей приносили тисячами в жертву, на вічну славу. Он відчув приступну доти. Це не було звичайне боженятко. Це було мале боженятко, яке не завжди було малим. Хто ж ти був? І там були храми. Я, я, мене. Храми, про які можна тільки мріяти. Величні храми-піраміди, що сягали небес. На славу. Тисячі жертв. Мене. На вічну славу. І там були храми. Мене, мене, мене. Вічну славу. Славетні храми, про які можна тільки мріяти. Величні храми, піраміди, мрії, що сягали небес. Мене, мене, жертви, мріяти, тисячі жертв на мене, вічну небес славу. Ти був їхнім богом, видушив із себе Ом. Тисячі жертв на вічну славу. Ти мене чуєш? Тисячі жертв, вічну славу. Мене, мене, мене. Яке в тебе ім'я? крикнув Ом. Ім'я понад пустелею віяв гарячий вітер, підносячи вгору піщики. Від уння загубленого бога завіялося, кружляючи кудись у далину, аж поки зникло поміж скель. Хто ж ти був? Жодної відповіді. Ось так воно буває, подумав Ом. Бо женятком бути кепсько. Щоправда, ти навряд чи усвідомлюєш. Наскільки це кепсько, бо взагалі майже нічого не усвідомлюєш. Проте весь час існує щось на кшталт зародка, ембріона надії, знання і віра в те, що одного дня ти можеш стати чимось більшим, ніж зараз. Але ж наскільки гірше побувати колись Богом, а тепер перетворитись в якийсь невиразний жмуток спогадів, що й перекоти полем носиться туди-сюди понад пісками, що були в давнину стінами твоїх храмів. Омр звернувся і почалапав своїми короткими лапами назад до печери, де наблизився до брутової голови і штурхнув її. Шс. Просто перевіряю, чи ти ще живий. Псз. Гаразд. Он поплентався назад до входу в печеру, де знову став на варті. Подейкують, що в пустелі трапляються оази, але вони ніколи не опиняються двічі на тому самому місці. Пустелю не можна було зафіксувати на карті. Вона пожирала картографів. Як і леви. Ом добре їх пам'ятав. Кістлявих і зовсім не схожих на левів з як дивнолянської савани. Це радше вовки, ніж леви. Або навіть гієни. Вони не відрізнялися особливою хоробрістю, але їхнє боягузтво було зловісним і підступним, від чого ставало набагато загрозливішим. Леви. А дійсно, він мусить знайти левів. Адже левам треба пити. Бруто прокинувся, коли полудневе Сонце повзло пустелою, схиляючись до обрію. Він відчував у роті змійний присмак. Ом штурхав його по нозі. Вставай! Вставай! Пропустиш найкращу пору дня! Чи є якась вода? Ледве спромігся пробурмотіти Брута. Буде! Всього лише за п'ять миль звідси! Дивовижно пощастило! Брута спробував підвестися. Боліли всі м'язи. «Звідки ти знаєш?» «Я відчуваю! Не забувай, що я Бог!» «А ти ж казав, що відчуваєш тільки думки!» Ом вилаявся. Брута нічого не забував. «Це все складніше!» – збрехав Ом. «Повір мені, ходімо, поки не стемніло! І не забудь про пана Ворбіса. Ворбіс лежав, скрутившись кубочком. Він подивився на Бруту невидющими очима, але підвівся з допомогою Брути неначе сновида. «Я думаю, що він чимось отруївся», – сказав Брута. «Деякі морські істоти мають отруйні жала, і є отруйні корали. Він ворушить губами, але я не годен зрозуміти, що він намагається сказати». «Візьми його з собою!» – наполіг Ом. «Візьми його! А ж. «Ще вчора ти хотів, щоб я покинув його на призволяще!» – нагадав Брута. «Справді?» – здивувався Ом, навіть панцир якого випромінював святу невинність. «Ну, мабуть, я побував у етиці! Змінив свою думку! Бачу тепер, що він з мене даремно. Добрий старенький Ворбіс! Бери його з собою! Симонія і двійка філософів стояли на кручі, дивлячись понад висушені посовища Омнії на скелю цитаделі вдалині. Принаймні дивились двоє з них. Дайте мені важіль і опору, і я розчавлю це місце як яйце! Сказав Симонія, допомагаючи дидактусу опуститися вниз вузенькою стежкою. На вигляд ви велике, мовив Урн. Бачиш один відбуск це двері. На вигляд масивні. Я оце думав, сказав Симонія. Про човен, про те, як він рухається, бо щось таке могло б і ті двері розтрощити, правда? Для цього треба було б затопити долину. – зауважив урн. «Я мав на увазі, якби він був на колесах». «Ну, тоді так», – саркастично зранив урн. День видався довгий. «Звісно, якби я мав кузню з півдесятка ковалів і купу помічників, колеса, та без проблем, але...» «Побачимо», – сказав Симонія. «Що можна буде зробити?» Сонце вже хилилося до обрію, коли Брута, підтримуючи Ворбіса за плечі, підійшов до чергового скелястого стрівця. Він був більший, ніж той зі змією. Вітер виріз бив з каміння дивні примхливі форми, схожі на пальці. З розколин у скелях навіть стерчали якісь рослини. «Тут десь є вода», – сказав Брута. «Вода є завжди, навіть у найгірших пустелях!» Відгукнувся Ом. Що року випадає дюйм, або два до Я відчуваю якийсь запах, завважив Брута, зійшовши з піску і чавлячись хрускотом попнякову щебінку довкола валунів. Тут щось смердить. Підніми мене вгору. Ом оглянув скелі. Гаразд. Можеш опустити? І прямуй тоді, скелі, що схоже на такого я тут справді не очікував. Брута придивився. Нічого собі, прохрипів він урешті-решт. Ніколи б не подумав, що вітер міг таке вичворити. Бо вітру не обділений почуттям гумору, визнав. Хоч і доволі вульгарним. Біля підніжжя скелі лежали велетенські кам'яні плити, що попадали тут багато років тому, утворивши безформену купу, в якій в ряди годи виднілися темні отвори. «Цей сморід!» – почав було Брута. «Можливо, сюди приходять на водопід тварини!» – припустив Ом. Брута зачепив ногою щось жовтовато-біле, що покотилося, підстрібуючи на каменю козурку та мулантуха з кокосовими горіхами. Гучне відлуння цього звуку розкололо задушову мертву тишу пустелі. «Що це було?» «Явно не череп!» – збрехав Ом. «Не переймайся!» «Але тут скрізь кістки!» «Дійсно? А що ж ти очікував? Це ж пустеля!» «Люди тут помирають! Найпопулярніший рід занять у цій околиці!» Брута підняв кістку. Ми знаємо, що він був тупуватий. Але ж навіть йому було ясно, що люди не обрізають власні кістки, врізавши дуба. Оме! Тут є вода! Вигукнув Ом. Вона нам потрібна. Але, можливо, тут є пару перешкод. Яких перешкод? Таких собі природних небезпек. Типу? «Ну, ти знаєш щось про левів?» – Розпачував згронив Ом. «Тут є леви?» «Ну, певною мірою». «Певною мірою леви?» «Лише один лев!» «Лише один?» «В цілому це відлюдна істота. Найбільше треба боятися старих самців, яких молодші суперники витіснили до найнепривітніших місцин». Вони мають погану вдачу, підступні, а в екстремальних випадках взагалі втрачають страх перед людиною. Цей спогад зблякнув, вивільнивши нарешті Брутові голосові зв'язки. То це такий, вимовив Брута. Він не звертатиме до нас жодної уваги, коли насидиться, заспокоїв Ом. Що? Вони зазвичай засинають. «Коли наситяться?» – Брута подивився на Ворбіса, що сидів, притулившись до скелі. «Наситяться!» – повторив він. «Ми зробимо добру справу!» – сказав Ом. «Для Лева так. Ти хочеш використати його в якості приманки?» «Він однак не виживав в пустелі!» Та й він ужени набагато більше кривди тисячам людей. А тепер помре заради доброї справи. Доброї справи? Я так це бачу. Десь із поміж каміння донеслося гарчання. Було не голосне, але в ньому відчувалася прихована сила. Прута відсахнувся. Ми не кидаємо людей на поживу левом. Він кинув би. Нехай, але не я. Гаразд! Тоді залізьмо на цю плето і коли лев на нього кинеться, ти зможеш розбити йому голову каменюкою. Можливо, вольвець позбудеться як коїсь руки чи ноги, але він не шкодуватиме за нею. Ні, не можна так чинитись з людьми лише тому, що вони безпобічні. Думаєш, у нас є кращий вихід? З закупи каміння знову долинуло гарчання. Було вже явно ближче. Брута обвів розпачувим поглядом розкидані кістки. Раптом він помітив там напівприсипаного уламками меча. Він був старий, не надто майстерно зроблений, але добряче відшліфований піском. Брута обережно підняв його залезо. Бери з другого кінця, підказав Ом. Я знаю. Користатися вмієш? Не знаю. Маю надію, що ти швидко навчаєшся. Зі схованки поволі вигулькнув Лев. Вважається, що пустельні леви відрізняються від левів із савани. Хоча вони були схожі в давнину, коли величезна пустеля була ще зеленим лісом. Тобто перед тим, як мешканці дозволили там пастися козам, ніхто швидше за кіз не здатний перетворити все довкола в пустелю. Тоді вони могли цілими днями вилежуватись із величним виглядом, перетравлюючи чергову козу. Хоч це була доволі одноманітна дієта. Але ліс поступово ставав чагарником. Чагарник ставав, так би мовити, лише натяком на чагарник. І врешті-решт позникали кози та люди, а згодом і міста. А от леви залишилися. Якщо ти достатньо зголоднів, завжди можна знайти якийсь харч. Пустелю й далі в ряди годи перетинали люди. Були ще ящерки, були змії. Ця екологічна ніша була не надто приваблива, але леви хапалися за нею мертвою хваткою, десь так, як хапалися за життя люди, яким доводилося зустріти пустельного лева. А з цим левом хтось уже явно зустрівся. Його грива була сплутана. Шкіра пошрамована задавненими ранами. Він поповз до Брути, тягнучи за собою перебиті задні лапи. «Він поранений!» – зауважив Брута. «О, це чудово! Тут є чим поживитися!» – зрадів Ом. М'ясо трохи живе! Але... Лев повалився на землю, важко дихаючи, впалим кислявими грудьми. З його боку стирчав спис. Над ним роїлася ціла хмара мух, які завжди можуть знайти якусь поживу в пустелі. Брута опустив меча. Ом заховав під панцир голову. Ой ні! забідкався він. У цьому світі 20 мільйонів душ, але єдиний з них, хто вірить у мене, є самогубцею. Ми не можемо залишити його на призволяще, сказав Брута. Можемо! Ми можемо! Це лев! Ми не чіпаємо левів! Брута опустився навколишки. Лев розплющив одне вкрите кіркою, пожовкує око, не маючи сил навіть гусити бруту. Ти тут помреш! Ти вріжеш дуба! А я тут не знайду нікого, хто повірив би в мене! Брутове розуміння тваринячої анатомії було вкрай обмеженим. Хоч деяким інквізиторам була доступна, подивугідна обізнаність стосовно людських внутрішніх, проте нікому більше не дозволялося розтинати тіло живої людини, та й у цілому в Омні ставлення до медицини було негативним. Але практично в кожному селі була людина, яка офіційно не вправляла кості, не знала нічого про целющі трави, і уникала лапк візиці лише завдяки щирій вдячності своїх пацієнтів. І кожен селянин набирався таким чином, бодай, дещиці необхідних знань. Адже гострого зубного болю можуть зазнавати всі, крім хіба що тих, у кого найміцніша віра. Брута вхопився за древко з писа. Лев загарчав, коли він порухав древком. «Ти можеш поговорити з ним?» запитав брута. Це ж тварина! Як і ти? Спробуй його заспокоїти, бо якщо він почне гарячкувати, Ом сконцентрував увагу. Фактично, у лев'ячому мозку не містилося нічого, крім болю, що поширювався розпеченою хмарою, блокуючи навіть під спудне почуття голоду. Ом спробував болікти цей біль. Примусити його вщухнути. І намагався не думати про те, що станеться, коли вгамується біль. Судячи з усього, лев уже декілька днів нічого не їв. Лев тільки рикнув, коли Брута висмикнув з нього вістря списа. Це зовні, повідомив він. І рана доволі свіжа. Мабуть, він зустрівся з воїнами, коли вони прямували до Ефеба. Проходили десь тут неподалік. Він відірвав смужку зі своєї мантії і спробував почистити рану. «Нам треба його з'їсти, а не лікувати!» – заволав Ом. «Що в тебе з головою? Думаєш, що він тобі віддячить?» «Він хотів, щоб йому допомогли!» «А скоро він захоче жерти? Чи ти про це подумав?» «Він так жалісно на мене дивиться!» Мабуть, ніколи не бачив ти ж невий запас харчів, що пересуваються лише однією парою ніг. Хоч це й не відповідало дійсності, поміркував Ом. Опинившись у пустелі, Брута почав танути немов кубик льоду, стрімко скидаючи вагу. Це й допомагало йому виживати. Той хлопець був неначе двоногий верблюд. Брута рушив до купи каміння, з хрускотом чавлячи щебінку й кістки. Волони утворювали лабіринти з напіввідкритих тунелів і печер. Судячи зі смороду, лев там жив доволі довго і часто хворів. Якийсь час Брута розглядав найближчу печеру. «Що там такого цікавого в тому лев'ячому лігві?» – здивувався Ом. «Те, що туди ведуть якісь сходи», – відповів Брута.